Doliu, mai mult tu nu vei mai vedea nimic, nici cer, nici flori, sau prăfuit din zara ta ca niște nori. Nici zare nu vei mai avea, nici ochi cu care să măsori în geamuri prin perdea. Dar acum străina mâna ta și va ședea deoparte, ca un condei pe undeva alăturea de o carte, și ochii tăi de gura ta vor trece mai departe decât un înufăr de ostea. Orbita viața și cu ea și cântecul și luna și undan care strălucea s-a stins pe totdeauna. Oh, pentru veci tu ne-ai mai fi ce ai fost, mă întreb, vreodată? Atât pustiu m-am când sub un plop mi se trezit tot dorul de altădată. Gândirea mi se pierde în fum, tot căutând un vreasc de rost, de drumuri fără drum, în care toate doar au fost și nu mai sunt acum.